الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسول وختم النبيين وعلى آله وأسحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح تي صدري ويسر لأمري وحل لغدتا من لساني يفقه قولي نبي عليه الصلاة والسلام دواقیاتی مسلسل سیرت سلسل کی تیر د سیرت درس کلاس کې د حبشي د هجرت مطالق مټه خبر شوه چیکلا صحابه کرام اولزل او بیا پدوینزل حبشه تلاړل التا ویتا امن او امان او سکون ملوش مشرکین پدې خفه غسش نو سفیرانی لګلو چور کې عمر بن العاص رضی الله تعالی ان هو مسلمان شوینو هم به تور سفیرو او د پی مطالبه کړه وا جعفر تیار رضی لانه د خپل دین وضاحت کړه نجاشی دیلا جواب ورکو دغه سي نامراد واپس خدای زمون کي مونږه دمر املا عصر ځلان هوته اسلام واقعه مېره واه هغه پدغه مو کنه شوهه بیا ورستو شوهه خدواله شو مونږ یو ځای کړو نو دا په اول زل چې دی ورغلي دي چې نبي عليه السلام لا مکه کې دی او دویم حجرت چی حبیشتوش و صحابہ پا دویم زلتی لیو دوی اور لیو نو دوی نجاشی نامرادا واپس را لی گلیو کلچ امر ملعاص ام رزیلانو ہو دا حبشینا واپس مکے ترارے او دا حالات مشرقین مکت ہوئے نائی حیران چو چی دس چلو چو د او توي چاغي خو منت حوالم نکړې شو بلکي اوي له خو خعزاز شو ائلا خ امن ور کړې شو اي خ خو په خوشاله سره التوسيه په امن سره التپاتي نو نپدي باندې مشرکينه مکا نور ور څو خپ شو خپل مس کې مشوره وکړه چې پدې لار خو موږ ناکام شو اوسو جوړ رات خو کسان من تلاله او نبي عليه السلام امدت الیاه مکه کې خپل د دعوه سلسله موږ سه جاری شاته او رست رست خلق راجي اسلام دمر بېږي نویرا وه چې ابي طالب لوروش نبو طالب لاله او اخیری خبر او سره کو یا خدا س وک چي دروازه دې مون ته والکه او یې منیکا نو مشران راغلی ابو طالب ته ویلو چې یا دې کا چې دې زمون د پلار نکد دې خدایانو عیب او بدر دی نوې دوغره دې مون ته مخالوي مون ته زموږ دی دین ته غلطوي پدې مونته تکلیف راشي ابو طالب څوک تل د قوم مشرانو راغلی او یو ظلم نه لیکره بار بار د مقابلی شروودی د پښه خلک راځي بار جنگ جګړه شروودی وال ټکون شروودی او دغه مسلمان هم نه له خولاړ د پغیرت او په رښت او په قومیت باندې چرواره دی نو ابو طالب ورته خطا سټی نه زه دی راغواړم استاوس په مخ کې وو سره خبرو ابو طالب دی وخت کې لګن را مشو زه کچه هم بار بار خلک رازي تا شو دین نبی عليه السلام راوز واته دا قوم دا مشران را ویلی دي خبره کوي اشرف القوم و مشران دي سانا سمو طالب کوي چې زمونږ د خدایانو باندې دې عیب نه لګي پدې راتل دي نو زمو خدایانو پسې ډېره خبره نور مکه وا زګ ډېری جګړې ماسالي جوړې شوې د علاقې انتشار خور شو نو نبی عليه السلام په شې ابو طالب نور جوړې زماده مدد نو تعاون نه پشاکی او څو پورې ورالو خو سپې تکلیفونه را ل المقابله سره شباب تنک نور نو نبی عليه السلام دغه مخابنده دی د مکه سردارانو ته خبر او کړهوی او خبره تر کو نو کچر پتہ سوا او منلا نو د عربو با چي بتا استعمالو شي او د عجم جيزي او ټکس نو بتا سول راځي لکه کافر چي کني کنه اسلام حکومت راغنو ټکس با وسلي کی او د عربو م شری ورته ملو ابو جہناس او خو اوګه او د مشره هغه جګړه خو په مشره و نبی عليه السلام ته وای او ابي کا و عشرهم صالحا بلار ميدانه قربان ش دا څه لس خبره خو دې ومنم مشهري نه نبی عليه السلام ورته خبر راغہ چې تاسو تقولون لا اله الا الله وتخلقون ما تعبدون من دوني لا اله الا اللہ بوائی توحید بو منه او دا اللہ نا سوا چه دا چا عبادت و بندگیم شروع کرده نا دا پریده بس دا خبرات دی دا خبر آوردن و بس لحسون لیر تک وار کردنه دا دیر افسوس آغان چه نو نوست دا غوارده چه من دا پلار میکا و اخپل خدایان پرید او صرف یو خود اومنو دا افسان آشنا غنت خبره ادن او قران پاکم ہم سورت الصاد کی ددی تذکرہ کوي اجعل الالہ تا الہ واحدہ ان ھذا لشون وجاب دون غن خدایان دي دی یو یک یو خدای ار سکولیش خپل آشنا خبرین ابو جہل مرغور ته راځه چیسو ددی خبره خبره نقلاری او راځه پر خپل دین کلک هوسه نو مغہ سورت دیا سورت الصاد کوي وانتلق الملء منھم انی مشو واسبیر والا علی ہتکم ان ہذا لشیء یرات رازے چزو پد اخلو خدایانو زوڑ دینبہ نکلو کو سے دزم نا جیبو مطالبے شروع ہے ان ہذا لشیء یرات من مطالبے کہ من دل راغلیو مطالبے لے من مطالبے کہ بہرحال دیو تر دا لے خدایو خبرم پدغ مقوت کڑے وا نبی علیه السلام تا چهیده شی پده چرتا غلیشی او یا سنرمشی راوڑی قریش ورطوی که مشریح غاڑی درکو مال غاڑی چه سونا دی پکاری تول قومون دل راواندو که جنه غاڑی ستچا لور چه ری خوخی لاس پیگداغ دل درکو خداو کچه دا مسری مکوا نو نبی علیه السلام پا دغم و قدار ویدیو والله لو وضع الشمس بی یمینی والقمر فی یساری ما تردتو هاد الانب حتی یذره الله اهل کفیه نبی علیہ السلام فرمائل چه قسم پا اللہ که دا نوار پدی خیلس که اس ومه گسلس که را کهکا یعنی دا طول دنیا و دا حرص نو خمم دا خبر نپریدم یا خب اللہ دا خبر غالبی یا خب خبر کمرم یا سه کلک عظم دی خواه؟ کلک عظم ایو روایت کے وصردار از حتی تن پر دا سال یا خدا چه زمان دا سرد دا دی تنین و جدش دون کلک عظم دی د نبی علیه صلات و السلام دی وجه نا اغا تحریکونا اغا دعوتونا کامیابیگی چې کل دا دعیان دا سه کلک و کخ عظم باندی چکه خپل خبره چې کوم حق وا फायदा شیکل کودري نو د نبی عليه السلام د ډېر کلک عظمو. او پته دوران کې د نبی عليه السلام پاسه د استرګو مبارک نه او حکم روانه شو چې کني ابو طالب یو ډېر جماعت تعاون نور تنګ شو ځکه چې خپل سو ځکه ټول له قوم ملک یو رځنه دا دروازه نه دی یو جنگ نه دی دو جنگ نه دی جګړې وی شروع دي مسلسل او غيمان نه دی کنه نارما خیر یې گیږي بقى نو اب طالب تطا تولایه را چې دا خومیدار واره خپش ورته یې وراره ته سو یې وای فوالله لا اوسلی شین عبادات زغورې تا چاتنا ولكم سرخياله او پدغه مقیده عاشار می سو کوئی پدی مقوی دي سو کوئی چې دعوه دی ولې د اسلام ورکړ شور مشهوره شعر دي صورت سواط په تفسیره کې مفسرین وکلی دې مونږ هم درس کې وایي دا مشوره شاریو چې نبی الله السلام ته والله لن يصلو الیک بجمعهم حتا وصدت التراب بدفینا قسم بالله دی د ټول چې را یو زی شي تاسو دون ننوسان نشي رسول چې زیم او الا بدت دونسان رسول شي چې زما ما په خورو کې دفن کی سوچي جامدین اسني شي ابو طالب قوم نکه دا قوم سردار دیکن دا دی تول قرشو دا دی بنواشمو سردار دیکن قرشو نو دا بنواشمو دا نبی علیہ السلام دا خاندان نو دا, دا, دا سکر پیارتیکم نشکولی سردار موجود کاؤقا ابو جهل و بلشتا خودیم سردار دیکن او تیوی فسدع بی امر کما علیک عزازتن و بشر و قرر بی ذاک منک عیونه دا دی خپل دین خکار بیانده دی کوا تا تیس سکت لیپ نشی رسول او خوحاله پلی پلی او خپل سترګې په د خپل خبرې باندې یخیساته او ز د سرهدا او بیای دعوتې وعرفته ان کهنااسحی ولق صدف ته وکنته سممه امینان نه تمماله دعوت راې زپیم چې ته زما خیر خوای او مته به پته د چ ر شین او امیننه م قد عرفت به من خیر اادیل برية دینه نه خو زم په د چ سادا دین پټولو دینونه ډېر بهتر دین نه دین نه لکه اسلام ولې نه راوړل او اسلام زکر اور نه راوړم لولل ملامت ول حزا مصبتن هزار مصبتن لوجتني سمحا بزا ک مبینا و کې خلک ملامتیا وبد رد نه وي چې خلق به چو ګورا مشر سردار غٹ و و دا او غټ شړې او دروار او د کشر فقلی باندې خپلانی ګ دین پرهو او دارنګ دا اور نووی اره ابو جهل ابو طالب کاکا نو کده خبره نوی نو, نو لوجه تنیسا محمد زدک موبینا نوی کده بدی رده نوی تا بزدی دلیوم زبستا پدی دین بانده خکاره بامی والا غاله ورکڑه او من علی موخو خلق باوی حدیث کی راجی دا آغا مرک نبی علی اسلام بیلو چه زمات را اور دا غیرت د وجه نا او او جهنم بارHazard په دې خبره د نبی علی السلام تصریح بیا د دې نبات مشرکینو چې دا حالات لري نورم بچشه چې ګورګه درمر سره لري منی کیمنه او د امه خپل داوت یاری شاته نبی خپل کیوي چې یاخوبه ابو طالب مړکول غواړي سکه ورو اخر په چلن نو بیا راغلو او ته تا هغه تکلیف کې سمایش آرام کړو بیا را ليو مشوره وکړه دا سبوکو چې دددار وراره ده او د زی په ځای ریکنه نو دلو په دې بدله کې الک بل ورکو کنه کېش بلې راځي شو دې به مطالبه کړي په نو ابو طالب ناراض و ته وې مونږ به دا څوک چې ته مونږ ته خپل محمد را کا صلی الله علیه وسلم او مون بتاته لم بدلکه اماره ابن ولید دا وی ډیر خاسته الکو مالدار چت نسب والا ډیر کمالات والو مون بدل د درکو ته چلېنو مولا د محمد را صلی الله علیه وسلم او د دې اماره ابن ولید میرا سوار سبستای دلالچه ورکاو ابو طالب چدا خبر دا نو هی دا خدای انصاف خبران نه عجیب را تو تونا ابنکم واغذوه لکم دا سو مال اخپل بچه را که با انه بزخورمس کم او غاتون میکنه او واؤتی کم ابنی تقلونه زب اخپل بچه دار کم او واجنه نا جیب انصافت هادا والله ما لا یکون ابدا دا ایچاری نشیجه ده دا سینگه خبره برحال شو دینه کامشو اپش نو بیعی دا نبی علیه صلاة دا قتل منصوبی جوڑه دا داه هجرت د شبینه اله او خبر را مخکمه کی د حبشه د هجرت نبا د او د ویدا حبشه نه د ناکام دابل د امر ملعاس ناکام راتو نه دا د خبري نو مشوري جوړ کړي اوسو یو خبره مبو ابو طالب ابن منيون نه محمد رسول الله سلام مني نو به زس کو وجنو بل ای ستار نشټ نو د وجلو د پارا د نبی عليه السلام مختلف واقیات بی سیرت او, او, او, او تاریخ کتابونو را نقل کړی دي سر واقعیات پائی کې یو وافطات شمرا غلې ده وی چې نبی عليه السلام مسجد حرام کې او ابو عبید بن ابي معیط دې سرداران او کېو نبی عليه السلام په مړی غلې شو ساده ورته غاړي تواچو او په پی کې خپلې تا ساده راخو نبی عليه السلام صا بندش وا مره خفش و دې زنديش وا ډېر تکليف ورته وو او رسول نبي عليه السلام او ای بالکل د کې دا شې د نبي عليه السلام بوتي رووت دی ډېر تکليف تواجه بس مطلب دې خپل کوشش کوو دا واجب لو پدې کې ابوبکر صدیق رضی الله خبر شو نا غره منډ کړه راغې او دا عقبه د دواړو لی چوغونونی وو د کې د نبي عليه السلام او طقم مخبان دی ویلی وتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ظالمانه اغسله وجنه يا غسربدا جرم ديجي او اي رب زمان الله دسیو بل واقعا ده قتل منسوبا ده ابو لهب زوچو چې نبی د اسلام زوممو او تهوا اگر شم د وی تجارت لته نو د خپل پلا رب لهب پا لچکرا وینا باندې لمس باندې نبی علیہ السلام غلورم طلاق کړو پریپ دوړو سامنے پریپ دوګونه نبی علیہ السلام دته دوه سامنے لو ورکړي نو دایو چې او تهبا د دغه په وینا راغی نبی علیہ السلام ته او په سفر ته ده د او تهبا شام دربط نبی علیہ السلام ته ډېر کنسری په دې ردیو کمیشہ او گریوان نے انہی وکانی باندھی ہوئی تھی تو کانی دنا فتدل دا دک میں خبر نا نجم نازل شو ونجم اذا حوا نپدم کافر مودات ثم دنا فتدل داد ابن منم اجبر الیمین اور نبی علیہ السلام بر نبی علیہ السلام <سؤال> د تن درځ منشي بي په کوشش کړه ودزو وجلو نبی علیہ السلام دعا خیره ورته کړه اللهم سقد طریه کلمه کې لا دې الله د خپل اسونه او سبب مسلط دغه د نبی علیہ السلام د قتل اراده یې کړو باره له چې وی بيالر شامتا نور کافرم و سراوا د شام زرقا الاقيته شوره سید نويلتا یه ریده زکر دی خبال دربتا دا, دا یقینمو چه دا پیغمبر سخبرو کنو اکی گی بیا نو یه رب امبر نو نوی دا مرگور منس که فروتو یو اشپا پدی که یو ازماره راغه را را. ایده خلکو بانی راتیر شو بوین را بوین اکڑه لگی تیسونوی وی بزده تیزان ورسو چور اصو وی دا چه اکڑه او وی چه محمد او اجلم او ته ايش خل کوی چې محمد کمری اگر چې غ مکه کې راځي واجل دغه چې هغه ما تخیره کړې وې بزمری په ورودانګل او دی مری نونی و او دا سټو تنه والا د مری او تنه چودا کړو دا سه حالت کې الله مړه دې دغره بل واقعا قتل راځي دا چې په واقعي معلومي کې دا چې وختن په وخت نه وي د قطد اراده کولې د نبي و سلام دا بجخل بارک رازی چوی دی او رس وی چیره دا محمد قلاری گینا دا اخپل و خبرونا نا دا بس وچل غوارد <تصفح> oh. دمرا سوکشتا چی ما د بنو اب دی مناف نخلیس نور سبرزن شمس وی خوصو خود نبی oh. علیہ so. دا oh. طریقه چی با حرم تراته بادت لا او دا حجر صدو دے رکنی امانی تر منصب ولاړ منصب وکاو نو سجدی باندې نبی علیہ السلام په پرवत د امغه تکاجیف کیداه کوي له ما په سم نه لنډ وايي او یو غټه ګټه راو واست چې په وازین چتولیم نشوډه په تکلیف یو چا تکړه او نبی علیہ السلام په سجده پروت مقصد داو چې دی غټه باندې ویولمو نبی علیہ السلام بشیچ نبی علیہ السلام سجده وکړه په کې لاګه ته دوه چې ټکړې وا انتظار وکاو خلکوم ته قتل د نور سردارانو چې اوس به د ووجې یا به ګټه له خلاص پرې کې و چې کله ورنید بس ګټه وړدو او را منډې کړړه تک ت زی وړ سډې وچ مشکین ورته ولې تې ووج نه او مخام دا یو غټ ښ راغ داس غما چرتهي د او غټه خوړی وه ما خللوواې کړه ل موه غټ سره. بیع نو کوي وو چې زه تیرولم زرا په شاش یو حدیث کی راي زکه جبريل د جبريل راغله فرشتے شکرونه بدلی ګرا بدلی جبريل نبی عليه السلام فرمایي چې تر دې راني زه شوماته او په مې ګزار کړه نو دې به ټوکړي ټوکړي کړه دا بوجه برحال الله پاک پری فشټ دې نو وژم وکړه چې اغا او خویا خو یا فرښتہ خود لیدا کنه بل ځایونه لیدا نو کې دی شي په فرښتہ وجه لشهو نو د به یې اساګ چې فرښتہ وجه لې نه اھل دې بي ز دې را په کمزور خلک بیا په بدر کې مردار دا الله حکمتونه دا غچا دلا چې مردار کښې دورتس په کتل عبد الله ابن مسعود رضی الله عنہ لکه ما اشمان او وجه له شه ابن مسعودي ولا پسينه کېنا است او ساري تي جدا کړ الله تعالی دغره ني نور واقعيات هم درس کا لکه عبد الله ابن عمر بن العاص رضی الله عنه وي دا د عمر ابن العاص وير عبد ابن عمر بن العاص بلار په سردار ده مشر د کشر لکړه داسلا شی واقعيات کوئی دمکې د کشر دوی دامه حالات ما دل پخپلا چا په چې ورته ته د نبی اره سلام سخت حالات وای نو دا بوتوي د چې لیدلو مکه کې نو دوی قریش شوراځ په هجره اسماعیل کې حاتیم کې د نراغوندو حاتیم کم خلک حاجو عمره لري دا کم چې دا غا ابراهيم عليه السلام د ابادین او Juda کړي شوه زیره قریشو په کيو سمخه کافی تعداد خلق راځي نو پاره کې ډیر راغون شو او پدغی که ناس او دیوی چه موندی محمد تنور صبرنی شکوری صلی اللہ علیہ السلام دا کبل سڑی وختي به با موند سنبال کرد و مل نو پدی کې ناس چې چی نبی علیہ السلام را را را خو بی بادت را تا نبی علیہ السلام را را را را او توافی شورو پاول چکر کچی دی خواه لرا را سی دا سی حتیم دا نو دی ابو جہل و غیره ورته ډیره کنزلی بدلري دي نبی نو بي عليه الصلاه والسلام بس صبر نه کې انسانو صبر وکړو بس غليپې دېش پدین څرچکه بيارا غي نبي عليه السلام نديو ورته بیا ډېر بدلري دي وي پهې باندې نبي عليه السلام مخ مبارک ده چې متغیر شو خامخ انسان چې څړې وته کنزل او بدلري کوي خو بیا موږ بي عليه السلام پټره پدین ځل نبی علیہ السلام چې بیا په ثواب کې پتریم چکر دي درغه بے کنځل ورتاو کړ چوکړه نو نبی علیہ السلام را رحمت وتوی یا معاشر قریش اے قریشو خبریه اما والله نفسی دې دي پاغزات مې دې قسمي چې زما روح دا غ په قبضه کې ره لقد جیتکم بالذبح خبریه ذا الله تاسو علالول الردیګل پرېدممنا غوړی یکی واځ دې مرګ لري کم زور دا او خبره څه کوي زب هې لراغلې حلالومب په دې مومنا به جهادونه ادا یا دل ابو جهل حلال شو نو نبي عليه السلام تا غيحات طرف اشاره کوي په دې مومنا زب هې لراغلې بس دا خبره وو مشکینو د پوره نبی علیه السلام پوره خاندل دا ټیم هو څه شي وی دي اوس ورستو خبره کوو هو مشکینو مې نبی علیه السلام پوره بیا خاندل کله چې د حجرت په غشپہ باندې دی او تخره کینول یو کنه چې د روزي بس وژنو مې نوې خاندل وی چې دیو غل لالی دا مونږ یې نن سمبالو ختمو یې دیو لا مونږ خبر لی. حال نو چې څه پته به تاولې خو به الحال نبی چې د دې خبرې مشکین وبانې ډېر روب او هیبت راوځي څنګه پیغمبر خبر و د یو یری روغ ترار او سرونه ښکته کړ او یو روایت چې رضی الله نبی صلی الله علیه وسلم خوري راوغه ځه په دې سرونه ولوبې شي مې پچاتې را خورل کې د غټول بدر کې مردا وه یو یې بارحال د دې روب نه پس د نبی صلی علیه وسلم توې چې محمد صلی الله علیه وسلم ته ډېر صبرناک حلیم دا تاسو خبرې مونږ سره نه وریدي ته خنرمې خبرې کې نو پریبان دې بس دي تصدیق يمني لكا نرم خوې سړې حدیمه دا د سخت خبرې په نن مونږ ته وکړي اره کایږي خبره تاسو به سختې کوي او چې خسړې سختو کې نو بس بده خبر دا سم ده خلکو کوي ښسړې کانه شری نا څنګه وينه وې خو چې کله آخر تن شي څوبوي به وګورې لا خبره وکړه نو ته غا په خیر دی او چې غوې نو دنج دینو نبی له سلام شرافت ندي غلطه फायदा غلسه ناخر نبی له سلام مو مسوي کنه نو بارحال بیا دلال د شپې سوجو کې نه کدا چلو مو سوجو کو چې دا مونږ څوکړه مو ته بده ردیوې ارا ته سخت خبر او کړ په مهيبت راغې بیا وسر مونر مي خبر او کړې چې ته صادق او امين او دا دا پخارتا و چې دا خوم و جلوه و خله بس ويزر سباله برازي سباله په ور دنګ و عمله په کو نبی عليه السلام سبا بیا راغې چې نبی عليه السلام راغې نو بس راتلو ستبي بشوروک او دا قلته را دی عبد الله بن مسعود رجلان هوئ زوالاډم خو وس خمنونو ورېب بیکس خلک سمینو شوکول نمه منی کولې شنو پخلی سمېدوش زوالاډم اس مينو شوکول زکروبو يروا ډېر زیاته مقابله ورټول خلک مشکیني نبی عليه الصلاه والسلام هوخ عبد الله بن عمر ابلاس رجلان هوئ یو سړې ولي چې د نبی عليه السلام غاړې او مړې په ساده واچو او راخته چې په دې حالت کې ابو بکر خبر شو غرا غو مشرک وګونه او شاتک او دا خبره کړ تفتلون رجلا اي ويقول ربي الله برحال دغه بیا کله نبی عليه السلام ابو بکر صدیق جدا ک خلاصې ک نو دې په ابو بکر صدیق راکي خو دا واقع مو مخ کې ویلو نبی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او لور اسمار ځلان هاوی چې زما پلار چې ټټ ټیم راغی او نبی اسلام خلاصه دی وو خو ټکاو نو دونې والے وی چې زما پلار غټ غټې سنوي وښتو وړ او یې سار چې کوم را وته غټ وښتي وو ماځګر چې کله کور تراوس نو سر وښتينو پریوار والو کې وښتي چې دغه پر صدیق او یی بالکل په والو ټکولې دا شکل بدل کړو د به او ششه او ما زیګر بیا وش کې راغله چې بیا چې محمد رسول الله صلی حالت سر نه یو توی چې خله نا وی چې نا سو پوري ما دي دلیل نه پارامېګ نبی زنانو بوتر یو ان د وروګو د سختې وختو چې سړو بوټلېم نشه نو ک سړی نیوري کې دلوارې کېدل خود تبدی د عمر سنوي یین زوزو توی قوم خاندانی خود ته بیا سنوشوي نو برحال پری طریقه باندې دا حالات دغه حبشي دديده نا کامه نه با داسرا غل دغه دوران کې سیرنا حمزه زیلان هو اسلام وروړو او د اسلام واقعاتو کیسه مختصر واقعا راو مخ کې مونږ ویلې و حمزه زیلان هو د اسلام د شپګم کال د نبوت او د صلاح الجیمیاش یعنی اخیری میاشو دې کال چې د اسلام وروړو په دغه کال په د کال دنا قوت هم په غزه له حجي په میاش کې د حمزه رضی الله تعالی عنہ د ایمان نه عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړې خدای سره مسلمانانو ته ډېر قوت ملو شي او د دې په اسلام راول لوبان اذا مشرکین کافر ډېر سخت اصول لشو خفشو ملې په ماته شوه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنہ چې د عمر رضی الله تعالی عنہ د ایمان راوللو د واجبین مونږه یې زتمنش مونږ یې زتمنش ما كنا نقدر ان نسبي عند الكابه حتى اسلم عمر مار د تا قوت قدرت نو چې کابه کې موږ قدرې کړې ترڅو چې عمر جنان وي اسلام نورې نبی عليه السلام خو به تو خو نور غریبانو دا وس نه لره چې ورغلې نه صحاب رضی الله تعالی عنہ وی رومي لما اسلم عمر ظهر الاسلام ودعي اليه اعلانيه وی عمر دلان چې اسلام راوړو نو پدیسره اسلام راهکارم شو او بالا اعلان بیا خلکو ته دا اسلام دعوه تور کولیش دینو مخه اعلان نشول او دارن وتفنا بالبيت مون بیت ته بیا طواف لمرات لیش مشک بنو شو را اصحاب کرام دارن او دارن وانت مما غلط علينا او تارنګ مونږ چې دینو چاس چې مونږ سره داسې شخصي کول نو مونږ بیا سنا سره بدل ما پیدا شو کنه جواب به مرکو کو ورادات نه له بعض ما یاتي خلک برات سره خبره اتره کولی مونږه جواب مار کولې دا د عمر رضی الله تعالی په اسلام او دا شریف نور مختلفه واقعت راځي عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما د عمر رضی اللہ عنہ هغه ورس تاسو د کشف صحابین د مکی کې حالات ننو خبر ورس تو فته مکی ابن عباس رضی اللہ عنہ یاد دین لکه مخکی مشر بات شه د مشوم نو د مشران صحابون اکثر روایت نقل کوي نو د عمر رضی اللہ عنہ مې تپو سکو چې لما سمیته بالفاروق تتر فاروق ولی نو عام تو یو خو هغه واخ یوې چېغه منافق نه سرواله یو واخ هغه یو دامدہ دا. چې تا تفاروق ولې دی ما ورته وې نو یمر ځلان راتوي چې کلمې اسلام رو نظر عالم نبی عليه السلام ل. نو دی په دار ارقم کې پټ مو زره عبادتونو درسونه کول نو ایمان نبی عليه السلام ته چې السنہ علی الحق ان مت نو احیانا او حیانا چې ولې مون په حق نیو کمړیویا جم دیو وینا ګیر السلام علیکم تے بالا والذین فی انکم علی الحق ان متم حیتم کمړیو <مڑیویا> او ک جم نو په حق بالا مې قسم بیمورت چې ښه په حق دا پټ پټ ستا وای چې پټ مونږو نک او پټ درسو نک حق په دې اخکاری والذی باصق بالحق لنخرجنا با غزاد منې قسم هي چې ته پرشتینه پیغمبر علی ګره بار بروم نو بار اول راوتل زما د وجې نه وې نو چې وواقې و بیا اېته و ته چرآزه نو صاحب کرام را روان کړو نبی علی السلام نو یې یو دلې نه جوړ کړل حالکه یو ګرو پرشکان نو یو ګرو حمزه زرانه همکه اسلام راول هغه باندې د قریش دیرکم هغه او مسلمانان په موضوع سره خو تهو رسول نبی عليه السلام خطاب د عبد الله اور کړهو لازمره دیم صفور اور سرهو حمزه رضی الله نو حمزه رضی الله یو گروپ پرک نو سمرګری حمزه رضی الله عنه سره شو او دیم صفو دیم گروپ کی نبی عليه السلام او عمر رضی الله شو ناغه صحابه وی وی چې کړه د مسلمانان د دار ارقم وروتل او حرم طرف ته روان نوی دیز گھنوکا نا دیز مکی نوی دا شی دوڑی خور راپورته خوری لکه څنګه چې اینگه چی دا اوڑ دوڑی نا دکتا او اوی دا دوڑی پا دی حرم طرف جمع طرف تا ورالی مشرکین خبر شو او دیوارلن کافر و ماندر سخ رو برا غیر رسول اللہ سلام دغه وخماتوی تفاروتی ستا پا دریا بین حق و دا باطل قرق و انتیاز الله را بلیزت راوست دیو جن علماء وی چه دو مر جیلا نور صحابو منز کے فرق دادے زمون امیر شریع سیرت اللہ شاہ بخاری ریم اللہ بوی چې تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہے اور عمر مراد ہے نور صحابہ پیغمبر مریدان دی مریدان محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم عمر مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر چه نبی علیہ السلام دا غلط پارا دعا دانے غستوے دوې تا شیخ وچی و چې الله معاذ الاسلام به احب الرجال الیک به عمر بن الخطاب او به عمر ابن هشام الله په دو دوه سړو کې چې عمر د یا جهل له دې دوړو کې کوم د ته خوخي نو اسلام په معاذ اساس ځکه داړو زور اور خلک انصار دارو عمر دلان هم ډېر باروبا نوجوانو د دې هشام وروړو وي سبب دا د نبی عليه السلام دوا جوړا شو بیا واقعات دو قسم واقعات راغلی د د اسلام رول المبارک یو واقع هغه مشوره ده چې د نبی علی السلام په قتل او شهادت په سله روان شوی او د کورا روتو د مشرکین او وسکلو چې زنبس دایوجن چې د خلق خلاص کومدا کی خلاص شي باقي شنخت می نو دی وی ماتور او واغشت او روان شما نو اللہ رکی را روانو نو یو صحابی دی نعیم بن عبد الله ادوی رضی اللہ او سره ملاوش هو کو کوئی چې د بنو زهرا یا د بنو مخزوم نه یو سړی ولا مخلرا را ورته سکه وی ویخه سم دص محمد ختمم الذي شبح دا سابی چې نه ختمم سابی نگنن سواب و ابي بن شريله سوي نقصه باغ نامو صاحبيده نه خلاصون چې د کی سخت ماشي نو اي هغه ورته چې ته خو با او واجب خدابنو هاشمو بنو زاهرونه بتا سوخ لا سي هو قوم ده خاندان نه بنو زهره ما ما خيلو بنو هاشمه تر بران دي ثرن لن سو خلاص سي نو مرزیلان چې چی داوار دی سڑی تاوی ما اراک الا سبا و تخکاری تم جوڑی سادی شوی نو او خیار شده او ارتوی را شد چو سفان کارو نبوی او ارتوی تا محمد او د خلکو غم کې دا کم غم او کم خبری چې تا تا تا چب نه دا خوستا تا درگلی وی سنگا وی نخطنک و اوختک قد سبا و ترکا دینک اللزی انت علیه استاغه اوخه فور هم صابيان شي او استاد الدين پر خير اوه خه مسړي له بدل لرد حکمت ولا خلق داسي نه ده بصیرت چې سورا شدل کا رغوینه اواسه مروره خورخه مړکول نه شو زیات نه زیات والی او پوي او پلي نه بصیرت نه کار واه بس ده عمر زلان خپل واقع وي وي بزورغلم چې ورلم التلاوت شو رو درس شو دا خباب بن عرق رضی اللہ و تعالیٰ عنہ استاز او دا د خض اخور او د او خناس دے او دوی درس کې او صورت تواحا دلی صورت تواحا اگر وقتی آئی بزان سرسیدی کلی یا پا سرمن سر و یا پا سفانو باند یا دا بوٹو پا د پتونو باند بس پاس مسعودا و سرسیدی کلی سحيفه و سراوه عمر جنانو چې وغږې خو د قران یې ووره نو وری آو اواز ورک جواز ورک نو بده کې خو باب ابن ارث جنانو غریب غلام څړو واسم مکه والا واخه ټکا نو بده زر چرتا د کور یو ګټ کې پټ او دیکي خو زر زر هغه صفه چې کومه د سورته پاها ای چرتا پټکلا او ډیران نه نو <تصح> <تصح> وری ورته کولوک وته وی دا تاسو سپټی خبرې کولې اوز خبره مخکاری دا شاو سابيان شيې بس فدی کې او خره مخې شو او ته یو عمر رايته ان الحق فی غیر دینک کدا حق ساده دین علاوه په بل دین کې نومو عموم ته پس رواني ساده دین غلط بس نه یو نه بل بس رور غوسه شو پاغا اوخه کو شو رو اوکلا اگرې بیرو غورز او را سملو وخت ټکلی شوګلیک زر خور ورمنډهګه هغه اخلاص چې خوان اخلاص او بزو ولا سپېړ ور کلا پوسه ور غريبي نه مات کړو روان ش ام بیا دومر خور وکن او ترې لاس اخلاص نام قد اسلمنا مونږ اسلام روړې دی وامننا بالله ورسول وسلامه بداله لاس اخلاص چې څه کې کولیش قال تدخور دا وینې وینې چولې نو هغه څه شو نو بس په ایمان او سوچ را ورخه خور واله نه یک دم بس الله پاک دا د دنیا بدلکه ورته هغه ستاسو چې له ستل ګرول ما له غسين غه اورته ته په دې کې داغه نو تلار ش غسل وک باره غسل مسل په کو په دې کې پوي چې لکه دې شل کې حسن رمیراله نو خباب باب بنه هم بار رووت هاو دا سوره طه بسم الله الرحمن الرحيم دا صحیفه و توخولا د لیکنا پڑھنا پیجند نو دغایاتونو پکي چې بسم الله الرحمن الرحيم وې نو وې چې اسماءن طیبه طاهر د هره کلي کلي د مونې او به سوره طه سورہ طه ما انزلنا الیک القرآن لتشقى الا تذکرت لمن یخشى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لي ذكري يا تميول استنبي يا وي ما احسن هذا الكلام واكرمه سوف اقول كلام اعوذ بالله من محمد ما محمد لبوز صلى الله عليه وسلم فبابني ارتورتوي ورتيزه تسيشن خطب ورزي يريد كانه خكاره تيم مشو دار ارقم وتوي دصفا شاتچكم دار ارقم كور دي كانه ال محمد رسول <سؤال> الله صلى الله بس دوه تور مربع والا ورا چور رصید خدای وټین کې ورتا حباب بن هر رجلان او ارتوی شیاب شریعه عمر د دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ليله الخميس فيه د جنې پښپو نبی علیه السلام تا ته دعا کړی وا ماله ني گیدا چې غوا قبول شي او دی وی له الله معاذ الاسلام به احب الرجال بس الا دار القمته چور شید د نه صحاب ناس نبی علیه السلام له حمزه د ورغه د وروخ आवाज چې کله دې ورغه نو دغه ټیم کې دی یو صحابي راغی د چوند کیو قتل یاره ظلم کړ چوند کیو قتل څوک څوک ته عمر ده د خریبو یاره دوی واپس وری ورته پهولوو نه ده نور مرګورته عمر راغی توره پهغال څن خو دې کې حمزه رضی الله تعالی اوته کلو کې اوته ور ان جا یریدو خیرن بزلناهو بزلناوه له ک خير لراغلی خیر به ورکو او وان کان جا یریدو شرن نو قتلنا به فی ک دا شر را دی په خپل ټول به وزن هم نار څړیو کنه مسوره کوله هونه به اسلام باندې کمر کې ناس و هي شوروا نو و هي کې مصروف دې کې چې دې راغه نو نبی علیہ السلام دغه وخت کې دا ورهینا فارق شو, شو نبی علیہ السلام خپل د رامنډک عمر رضی الله عنه او دیوی دا سری دی دی گریوان او د دې اولی د کپلو نو اولیو دا به نبی علیہ السلام طریقه واچاته به صحیداات ورکو لیا به تعلیم ورکو نو کله به داسې ماشینو وخ کله به پلاس کې کله به لاس نونی و نو نبی علیہ السلام وتا خبره کولی نبي عليه الصلاه والسلام خیال لوچې په ارسنې تراغلي ورته اما انت منتهيا ني عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما نزل بالولید بالمغي الوليد ابن مغیر مغیر اے عمر ته خدای یې خپل شرک او ګناه نه منې کیږي په تر دې چې الله پਤਾ دا سزا نازل کیږي لکه چې وليد بن مغيره باندې نازل کیږي ځکه خوګان دې د اني را خطلې و او غین مردار شو او بي النبي اسلام بي دوک الله معاذ الاسلام بي عمر بن الخطاب نو عمر رضي الله تعالی خو زړه تعالی اسلام نن است او دغه ټیم کې اشهد الله اله الا الله و محمد عبد الرسول دی وی و چې څنګه د اسلام ایمان راول نو په دغه وح کې تکبرنا و تکبيره سمع اهل المسجد دا سي الله اکبر سب وو چغکړي چې بار, بار ماځي حرام کې خلکو आवाज ورې او دې سره قدمان دي دې تریفه سره د اسلام دې پهغه مقيبه ته پوسو کو سبوونه چې اسلام را دا را توې چې دې ټول خلکو دې پرېښو کې د پیغمبر غړ دشمن سوګ دې ایو ته ابو جهل ابو جهل یې ماماده دا ابو جهل اوې خ وروان شو ورپسې ور غرتې ور وخه ا چې وروغت خوشاله شو چې خریرا راغله مرحبا وا اهلا یا ابن اختي وراره په خیر څنګه راغله ما جا به څنګه راغله اور تینیا سلام ته مسلمان شوی پوچه ابو جهل دا وره وي وي قبح الله قبح قبحك الله وقبح ماجي تبي ور پس پسيب من کو پروک شو استاد خبره وروه حالانکه ابو جهل بچي چې چا چې مسلمان شوی وخټه کو به اون ته په سيد رازمند دي روان شولار بلما مال ورغه از بن هشام هغه ته وي د اسلام مې وروړې په مرپسي وربن بیا تپوسو کو خدات راتوي چې په مکه کې غټ چغلمورو پراپګندک چغل خورو پراپګنده واره سوق دي چې دا خبره خوري شي اس کنه چې عمر مسلمان شوی دی رجانا ایو ته د جمیل ابن معمر جو همي تاس کړي اوی انته ما اسلام روړم انت مخوالو فقراغه حرم حرم ترای حرم کې قریش نه یا قریش ان عمر قد سبح عمره مدن شابيش دي ورپسې شاته رواني کذا والله نه اسلام دروغ مسلمان شول برحال لا شنو واقعت په وخت پرش ان شاء د عمر جنان بارکه هغه مو واقعه د اسلام به ان شاء الله دیوه بوله